data 12 minutuetan eh ba astero bezalaxe Aiturra, eh, aiturra, Baratzera begira jarriko gara eta astero Asterobezalaxe ere, ba, Miguel dugu gurean, sisare baratze, kooperatibako kidea eta antxeterratiko kidea ere. Endagoeneko, ba, Miguel, gaixo. Apa, egun on. Zer moz, ongi? Ongi, ongi. Ba. Ba, Uda berre iritsi da, da. Ala, ala ez. Bai, fresko xamar, baina bai. bintza sano, sano, bai, Fre, bai. Ba. Ba, fresko goizea, baino gero berotzen du, ez? Berotzen du bizka, e... hemendik aurrera gaur e, entxun dute, e, zera antxetan, e, entxun dute pello, ba, bai, noreindela saola. ez aspaldi. Eta zun, ba, horrera, ez atentzun, hemendik aurrera, ba, dirudin ez, temperatura ere igoko dela, uh -huh. eta et, e, guraldiak aguantatuko duela, ola, uh -huh. sano eta polita eta temperatura, bueno, horre, zera, ostira atletika aurrera igual fronte txiki bada torrela, baina, bueno, Ugida, no. Uda ba. berria. Bai, uda berria bai, eta laborariak, nekazariak, que lanes lepo, eh? Ah, bai, bai, ahora inprofitatzen ari gara. Bai, seren badalla ja, hiru aste dola ez dula asko botatzen, eh? Asteburuan botazu nola gauean, baino oso ondo etorri zen euro hori. Uh -huh eta hori ul lurra oso ondo dago eta profitetzen ari gara ba, haintzintzeko e, aintzintzeko kultibo guztiak eh sea ere hemen ezin da jakin eh ba hemendik aurrera ba, agian eh ilabete oso bat ematen dula e, uritan barra barra ta horregadik Ongi da, e, aurreko asteetan mm, ba, sustraietan aritu gara, e, patata, bai. e, beno, ba, tipula, azen horioa ba, joan den astean ere, oka usan gaur berriz ere oztuetara, berdeetara. Bai, bai, sergatik bai, bai, bai. ba, bueno, ba, maiatza da, eh? maiatzan sartu gara, eta maiatzan eh, erein eta landatzen dira gauzak guztiak, eh? baratzeko uhum. gauzak genak eta gero gudan ba, asko eman dugu digutena, eh? beretziki fruitu naldetik, eh? frutiton aldetik eh solanazia, que solanazia que eh, solanaceak, eh uh -huh. sea, piperrak, tomate, berenjenak, eh kurkubitazia uh -huh. eh, eh, que kalabaza, calabacina, pepino, uh -huh. eh tafabacea eh, eh, babarrunak, eh, eta bar, eh, dena jartzen dira orain, Baina, eh? baino bueno, ba, ilargi aldetik eh, eh, aholkatzen da 13, 14 ama egun honak bezala. Uh -huh. Beraz eh, datorren astean landuko ditugu hoiek. Zustraiak landu ditugu orain arte, ez gabiltza oso berandu gala ere hainba gauza jartzeko txandaka, acenario, remolatxa, e, tipula eta patata oraindik, osea, tipula eta patata piska justo, mm -hmm. baina oraindikan ere jartzen halko dira, e, bat datorren amazazpian eta amazortzian hori ere gogoran hartziko ditugu. Mm -hmm. Eta e, sea, e, bereziki gaur biharreta etzi oso egun dira, E, ostoak eh sea landatzeko. Eh uh -huh. e, beraz, austoen artean ba lechugak eta barre eh, baino eh gaur landu nahi dut e, azelga. acelga uh -huh. zerba edo iparralden bleta ere deitzen dena. zergatik uh -huh. e, ba gara hontan jartzen dena irauten al dela urte osoan. E, eta orduan jongo gara hori konsumitzen ostoak, poliki-poliki, inguru kostoak konsumitzen, koskortzen denean noski. <tusurra> e, eta egongo, e, egongo da gure lurretan, agian datorren maia arte. Orain, zeak guri adibidez, ba, gure joan den urteko azelgaoiek, as asiak dira orain loretara igotzen. <tusurra> Orbein e, loretara igotzen asiak, ez ba, dute balio, bai, noski, e, asiak rekuperatzeko edo hola, ez? <tusurra> Eta hori bat, zelgak, gantzen ja, e, la, landare mankorra Landare eh? oso eman korra. gero, osea, eh, komentatuko dut, eh, ere Ezaten eh, dute, konsumitu behar dela, osea, pixka bat eh, prudenteki edo esgeiegizaren uh -huh. Baditu, konponente batzuk ez direla oso sasuntzuak kantitatea ondian uh -huh. Beretziki ezaten dute, ba, eh, egosterakoan, hor ba, eh, egiten den ura, ez dela probetsatu behar Eta hori o sea, gertatzen zen berdin remolatxarekin Familia berekoa uhum. dira eta komentatu genuen nuen ere eh? Ur horrekin hori ba, ur-hori baztertzea hobe dela uhum. Eta gero baita ere eh, jaso eta berehala ala konsumitu behar direla Ez direla uhum. utxi behar e, sea, ba, frigorifikoan iruspalao egun Obe uhum. dela fresko-freskoak fresko, eh, jartzea Ongi da eh? eta fresko-freskoak jaso alizateko Lanak, egin eh, badira, egin badira. Eta, bueno, eh, bueno barrietate asko dago, e... Eh? Uh -huh. Mediterrano aldeko bat da, eta barrietate asko ditu, eh? ba, sea, e... Eta, e... Salbaiak ere... oso errez erreproduzitzen dira, aurkitzen aldira, ba, errekuperatu direnak, erreproduzitu direna sort berez. E, eta, bueno, ba... Sea, horre, merkatu anotxe mango ditugu bi mota. E, e, zea, bata berde iluna dena eta bestea eh dena, e, berde orixeagoa duena. Eh, uh -huh. e, gero badira, o sea, Juan Tembaldin bakarra eta hori aukituko ditugu ere beste koloretakoak, eh, ba, bitxiagoak direna, gorriskak, eh eta hola, ez. Baino bueno, landaria erostekotan ba, e, bi, bi aukera hoiek izango dituzue seguraski. Berdea, iluna eta berde argia, eh, izango dena berde, uh -huh. iluna, eh, sea sakarragoa e, da eta berde, e, sea e, eta berde iluna, e, sa, barkatu, e, berde iluna sakarragoa da eta, be, e, eta berde argiak egiten du, o sea, egiten ditu berestoak. E baño eres ateratzen dira, simeltzen dira erresago, okay. ni pertsonalkin hago ditu berdeak, eh, pizka bat crujienteagoak yeah. edo ikusten ditut, eh. Baino hori ja da gusto kontua, eh. Eguraldia maite du gure guraldia. Oso mm -hmm. ondegoten da gure eguraldian zure ezetasuna dauka irregularki e, eta hori da maite duena. Ez du maite leortea, ez du maite Horma, eh, horregatik agian gurean sufritzen aldu pixka bat eh, neguko hormekin eh, eta horregatik ere jende askok eh, jartzen ditu pixka bat beranduago beste txanda bat eh, Uda pasata edola eta txanda hori plastiko negutegiaren azpian jartzen du Negu osoa pasadezala hor azpian eta horrela bermatzen du produkzio polita eh. E, lurran naiago du e, bustintzua, eh, bañoala ere oso errez sortzen den landare bada, eh. Eh, orduan e, eskeaskatu gajegi horrekin, eh, ongarria zarra eh se duela gejena bezala, eh, naiago duela Naigodola ongarri freskoarekin daukan parte txarri esan duguna consumitzeko eh, momentuan eh, garatzen du gehiago, eta orduan ongarri zarrarekin zarrarekin gutxiago. Hala ere soportatzen du ongarri zarra eta osa berria barkatu. Hoi eta ongarri berriak ehingo duena izango du Kriston ba, erraldoiakikin. E, e, hori bai. ba, maite mai mai te balin bat e, ba, diren oiee eh? hori ereko e, gusto kontua eh, gurek artean ere, ba, asamblean eta valoratzen ditugunean barazkiak, ba, izaten dira batzuk ba naiago dituztela hosto txikiak, espinaka bezala jateko pizka bai. bat edola, beste batzuk naiago dituztena aun diax, eren naiago dituztela penkak E, Rekuperatu, igual, bexamelarekin edo la, lantzeko, oia da, guztua, eh. Uhum. Bueno, ereiten da orain, eh, du bueno, erein barkatu, ereiten da pixka baldeanago martxo aldean, eh, orain egiten da aldatu, eh. Uhum. E, eta erein ebaldin bauzue hori ba, oso errez beti bezala eh, erosi sobretxo bat eta probatu eh, jogur baten eh, tamainako pote batean eh, behar du lur pizka bat azieran eh. uhum, bai. orduan holako eh, eh, hola, or, tamaina bateko jogur o sea, eh, poto batean erein eta gutxi gura bera amar zentimetroko landaria eh, izango duzunean orduan presagoa aldatzeko Eh? Eta orain izan, ole, ba, orain agian ez baduzu egin noski Egoaten pues, sarete komerzi dora eta landaria bera erosten duzue eh? Hori, ba, amar zentimetroko landare bat gutxi gora bera uh -huh. Landare hori ba, aldatuko duzue zuen lurretan Eta eh, gutxi gora bera Ogeita amar zentimetro berrogei zentimetroko tarteak uzten bat eta bestearen artean, bai lerroan Eta bai bera, be, beraien artean, eh? Uh -huh. Berrogei bat zentimetro Be, behar duela, seuro, eh? Lanak izango dituenak, ba... Zera, bere txiki belarrak, eh? Barazki guztiak bezala. Ez du beste lan berezirik ematen, eh? Mm -hmm. E, bueno, belarren kontrabak izue ere, ba, badirela alternatiba horiek plastikoa jartzea, eta, mm -hmm. bueno, dependitzen dugu, guk erabiltzen dugu, eh? Plastikoa, baina guk, e, ba... E, igual berreun, ba, landare jartzen ditugu. Eta ez da gauza bera, mm -hmm. ba, etxean egual familie batentzat, pues igual lauspaboslandare, aski eta sobera izango duzu. Mm -hmm. eh? e, gero, usta egiten da, oztuak kentze ingurutakoak, eh, perimetrokuak kentzen, mm -hmm. eh, batxutan produtzioa undia ditu, ala ere jarraitu kentzen, bereziki, pixka bat horitzen edo itxusten azten diren horiek kentzen, zeren gaixotasuna sartzen dira horietatik, Eta, e, ozto horiek bota, e, edo, e, sea, erretzen den toki batera, edo bestela mm. ba, urrun, e, ba, landaretatik urrun, ziren kutsatzen aldira. Zera, zer gehiago, ba, arazoak. Arazoak, beti, zera, e, kenopoidaze hauek, zera, mm. e, remolatxa. Eta, eta zelga oso sensiblia dela sorrietara. Sorri hmm. e, beltza e, izango dute beraz. Sorrien e, kontrako betiko estrategia zein den. Sorria e, ekartzen du inurria. Aha, inurriak. Inurriak bai. ekartzen duenez, e, ba, zea, behar dugu inguru guztia ba, alik eta txukunena eta rotuena izan. Eh? E, hori ez zaio gustatzen inurriari. E, horrekin, emaitza oso eraginkorrak korrak sortzen dira, eh? Ala eta guzti zere, e, zora, zorriaren izurrite bat baldin badaukagu, e, zora, aplikatzen nalko dugu jaboya, eh? Zaboi hura. Uh -huh. e, hori erosten da hemen supermerkatuan e, nola ditzen da, zaboi, txal, linaza zaboya, edo ba, eh? li hoarekin egindako ba, saboi bat, eh? Zaboi uh -huh. beltza. Eh, hori horrela eskatu behar da ba, supermerkatuetan, eh? Eh. eh? Saboi beltza, hori egiten da, eh, proportzio batean nola, esera, amarlitrotan txupito bat, eh? mm -hmm. ozea, gutxi behar da, eh? Eta pulber egiten da ratxalde partean. Eh, hori ere oso eraginkorra da zorrien kontra. Erdoilla ere izaten aldu. E, eta mm -hmm. erdoilaren kontra preventiboan, ematen zaio kaldo bordeles, eh, tratamiento pare bat, esera, eh, azieran, eh? Beine erdoila J eh, kaldo Caldo Bordelesak ez du eragin kortasunik izango eh o sea, ez du balio Rot, bai. bai, ez aipatu behar nizun e, inurrien kontra Bai hau e, nik frogatu egindute eta e, balio du eh bueno gutxenez, e, esperientziak hori dio eh inguruan A, e, landatzea. Momentu ez dute maite inurriek lavanda. Eh? Bai, eh. Ies egiten dute. Bai, e, abai, usatzen, bira, usatzen ditu inurriak beraz. Bai, bai, bai. Beste aukera ja, batera bada. Bai, bai, eta gainera lavanda oso oso landare hmm. e, interesantia da, interesgarria gure baratzean, ez? Eren gainera polinizatzaileak erakartzen ditu eta bai, bai, oso ondo, oso ondo o osi Bai. E, e, <laughs> <laughs> eta, sea, gero ja bukatzeko, eh, ba, e, rotazioak Ba, behar ditu la bi hilagurtekoa, deno bezala, eh, kontuan hartu, denek behar dituzte rotazioak, eh? Ba, eh, ba al, alden eta zure eh, esparruaren arabera saiatu beti rotazioak egiten. Eta elkarketen aldetik ez dut atxeman eh, zera beretziki gaizki eramaten duela inorrekin, eh? Beraz, eh, hori, eh, Horrela, azten gaiera mailatza, pixka bat oztoekin, baina hemendik aurrera ja fruitu guztiak, eh? kontuan hartu bereziki hori, eh? Azten dela orain lan gehiena eta orduan behar dela, ba, zure lurra hazi prestatzen simaurrekin eta mm -hmm. zeren laizter beharko duzuet dena aldatu, be. bereziki, ba, piperrak eta tomateak eh, nahi dituzuenak eta hori, pues, eh, laizter beharko da hori jarri. Ongi dira, momentu zurukin geratzen gara eta berareala e, zenbait hitz hordu, eh, gogoan hartuko bitugu ainbat azoka, merkatu, ba, interesgarri bai ditugu bato zen egun eta asteetan eta, bueno, ba, tokian tokiko produktuari dagokionez, bada tokiko edo bertako Euskal Herriko arnoa, ardoa, mm -hmm. gozoa ere eta urrengo hitzorduan, eh, ba Bidasoa Euskaraz festa nostegunontan dastatzeko aukera izango duzu egainera. garai batian, euskal herrian egiten ge Bueno, ba eta erastero bezalaxe, eh, ba, bukatzen joateko, ba zenbait kultura edo, beno, ba, merkatu eta zoka eta bestelako hitzordu egoan eh? hartuko ditugu uh -huh. bidasoan euskara zor da. Azokari gabe, baina eh, beno, bat, tokiko produktuak bai, eta baina tokiko elkartek eh, mm -hmm. egindako pintxoak daztatzeko aukera ere Hortxe eh? bai, bai, bai, bai. izango da mm -hmm. e, Baina azte bururabegira ere, bueno, bihar azte azkenarekin gogoratoko dugu ondarri bianetan daian Erbubrika eh, plazan ere azoka, mm -hmm. baina bestelako azoka batzuk ere badira, interesgarriak, ez? Oi, gure guneroko edo azteroko azoka arrunta horietaz gain, eh? beste azoka batzuk bereziak izaten ditugu, mm -hmm eh betero bezala bigarren, osea ilabeteko bigarren igandez igande guztiz, ba, egiten da iturenen e, sea hori ba e, sa, m, eta artizautza eta produktu lokalena azoka. Mm -hmm. eh e, beraz hor aukera hori izango duzu e. Gero beste bat e, izango da hori, arruztotxipin ez, pasako dena. Bai, asporotxipin, bai, asporo bai jakitaren mandibut ez, maiatzaen hogeita bederatzian, garapen iraunkorraren astearen baitan, beti, eh, endaiako asporotxipi, horra eh, mm -hmm. badia eremuko, ba, interpretazio zentro berrian, eh, idoki etxeko izlen merkatu izango dela, goizeko amarretatik iruetara, Eta beno ba, e, dokiko ekoizleen mm -hmm. ba, produktu guztiak eh? mozkin guztiak eh? bertan eroste aukera izateaz gain omen eh, eh, topatzen dudan, bad elkarte bat sarde sardeka, eh? elkarteak, ah. bat aerrak ere eskainiko bituela aurreta helduentzako, E, ah, projekzioak eh. idoki kokoizlek eh, ba, erabiltzen bituzten metodoen uh -huh. berri emateko, eh, sensibilizazio lan egiteko uh -huh. Beno, ba, hortxe hitor du hori Ez dakit besteri dugun Ba, nik ez eh, Elduen astean eh, gogan hartuko du ere, eh, oh, tzaen oh, ama bostera begira, eh, oh, San Isidro eguna uh -huh. eh, San Isidro labarador, eh, laborarien oh, eguna uh -huh. dela medio Ainbat ospakizun ere badirelako, eh? Badire lako, eh. Uh -huh. Ba, eskualdan ortero bezala Ba, momentuz horrekin geratzen gara, oh, Miguel oh, Mi esker, izan bai, angi uh. New York banu aukeraobia baina guk baino errezago jan dutenak prankobadia